При урочистостях з нагоди народин ще одного колоніста навіть випало якось стояти разом на хресті зі Снядецькою. В рапортах у Париж в готель «Лямбер» тим часом почали з'являтися відомості з Одеси. Дані про рух російського війська, прибуття іноземних дипломатів. Уточнювалося також, що то відомості певні з надійних джерел, хоч і одержані випадково, з листів Людвізі Снядецькій від її поважних одеських знайомих. В надвечір'я 17 лютого 1844 року Чайковський розмашистим почерком при мерехливій свідчі, дещо крупнішими буквами, ніж зазвичай, писав листа у Париж князеві Чорторийському. Видавалося Міхолові, що жодна нагода для їхньої справи не має бути втрачена. Клопотами пані Снєдецькій насамперед коштами її, як добре поміскувати, також не випадає нехтувати. Хотілося, звісно, щоб ті кошти були куди більшими, але тут же нічого не вдіяти. Брат насилає Снєдецький ощадливо лише на небідне прожиття та на експедицію до могили її чоловіка, яку, ймовірно чи ні, ще належить знайти. Попри все, набуток тут бачиться на кошти фундації Снядецької для ченців монастиря, які приязно до нього ставляться і могли б стати своєрідними його представниками. Чималий шмат можна зробити незримо для чужого недоброго ока, це дозволить управляти ситуацією на козацькому низові. І немає вміха у відчуття власного цинізму лише простий розрахунок, немов на рахівниці кістками клацав. Маю надію, що пані Снядецька, чий чоловік десь лежить вбитий під шумлою, помістить прах його в монастирі та створить фундацію для утримання певного духовенства. Те повернути маємо на нашу користь, навіть трішки про те з нею вже обговорював. Подбаємо про її подорож, послугуємося посильно в здійсненні того акту романтичного. Московськими трупами можемо зробити добру послугу своєму краєві. Чайковський знав, як натиснути на свого головнокомандувача Омера Пашу. Я писав, що для слави турецького війська ця справа має величезну вагу – зайняти Бухарест раніше австріяків. Маємо ж ми нарешті робити щось самі. Без опертя на союзників австрійці не здатні швидко прибути до цього міста. Принаймні, їм з місяць ще буде потрібно. Омер Паша спершу вагався, щось там погоджував у Стамбулі. Врешті його особистий секретар Рустембей, а насправді Поляк Вольський, привіз Чайковському депешу від головнокомандувача. Він не заперечував похід козацького війська на Бухарест, але застерігав, що Чайковському доведеться розраховувати лише на власні сили, бо раніше двох тижнів головні турецькі частини не надійдуть. Цього було достатньо садикові паші. З пекотного ж серпня 1854 року козацька кавалерія, високуючий бруківкою, входила в Бухарест. Чайковський не боявся якихось ускладнень, він давно був у порозумінні з румунськими патріотичними силами насамперед з Іоном Гіцу. Тож не каміння, а квіти летіли з відчинених вікон. Ще напередодні Іон Гіцу та його друзі сповіщали бухарестців. Любіть і шануйте садика пашу. Він поважає румунів і знає їхні потреби Стамбул призначає Чайковського військовим губернатором Бухареста А через два дні він напише Рустемові Вольському Порядок і спокій панують в Бухаресті Люди відпочивають собі, виходять на променади А всю ту безпеку їм гарантують шість ескадронів козаків Щодень і ніч не злазять з коней І то не було перебільшенням щодо цілодобової козацької варти Слідом за козацьким військом Бухарест почали прибувати якісь військові комісари та спостережники з різних союзних армій. Вони дивилися на Бухарест як на здобуте місто, а на мешканців його як на військову здобич. На зустрічі в уряді міста, як окинув Чайковським оком велику залу, то різне бачив в очах. Одні дивилися з простою людською цікавістю, інші ж насторожено, вичікуючи, що правда з якимись ворожими та колючими поглядами не довелося зустрітися. По російській окупації в місті повинен бути цілковитий спокій. Гадаю, що Бухарест не потребує якоїсь сторонньої опіки. Все залишається на місцях, спирається на власні інституції, власний уряд. Про публічну безпеку потребується місцева міліція і поліція. Чим швидше, хай запрацює паспортне бюро, аби контролювати людські потоки. Подумайте, чи не пора клопотатися про власну військову формацію? В місті час від часу трапляються спалахи і холяри, піднявся немолодий, вже сивий чоловік, у пенсне. Чи можна від вас очікувати допомоги? Військові не залишаться осторонь. Негайно, як губернатор Чайковський видає санітарні розпорядження, створюються лікарські комісії і бригади із запасів військовиків, виділяється частка ліків. Біда поступово спадає. Не був би... Сам собою Чайковський, якби навіть звідси дав спокій Парижеві і Стамбулу задля головної своєї справи – справи Польщі і України.